Kapitola 85. Mezihra, ploty. Kvot se na židli napřímil, natáhl krk, aby lépe viděl oknem ven. Svedl ruku ke kronikáři, tom uslyšel rychlé, lehké kroky na dřevěné podestě. Příliš rychlé a měkké na těžké farmářské boty a po nich následoval zvonivý dětský smích. Kronikář chvatně osušil stránku, kterou měl rozepsanou, strčil ji pod hromádku prázdných listů. Kvod se zvedl a přešel k baru. Bast se naklonil dozadu a zhoupl se na dvou nohách židle. Po chvíli se otevřely dveře a dovnitř vstoupil mladý muž se širokými rameny a řídkými bousy, před sebou opatrně postrčil do dveří plavovlasou dívenku. Za ním vyšla mladá žena s malým chlapečkem na ruce. Hostinský se usmál a zvedl ruku na přivítanou. Mary, hape! Mladá dvojice si vyměnila pár stručných slov, pak vysoký farmář zamířil ke kronikáři a stále přitom před sebou jemně postrkoval dívenku. Bast se zvedl na nohy a nabídl mu židli. Mary přistoupila k baru a přitom svymotávala jednu z dětských ručiček z vlasů. Byla mladá a hezká, s usněvalými ústy a unavenýma očima. Nazdár kute. Vás dva jsem už dávno neviděl, pravil Hostinský. Nechceš trochu moštu? Dnes ráno jsem lysoval čerstvý. Ptikývla a Hostinský nalil tři hrnky. Bast dva z nich odnesl hapovy a jeho dceři. Hap si svůj vzal, ale dívenka se schovala za otce a plaše mu vykoukovala pod ramenem. Bude mladý pán Ben chtít vlastní hrnek? Zeptal se kout. Určitě bude, usmála se Mary na chlapce, který si žmoulal v puse prsty. Ale nedávala bych mu ho. Hleda by se ti moc chtělo vytírat podlahu. Sáhla do kapci. Kout rázně zavrtil hlavou a zvedl ruku. To nepřibadá v úvahu, prohlásil Hab si nevzal ani polovinu z toho, co stála práce, když mi vzadu opravoval plot. Mary se unaveně úzkostně usmála a zvedla svůj hrnek. Děkuju ti, kouté. Přešla ke stolu, kde její manžel rozmlouval s kronikářem. Oslovila písaře a přitom se mírně kolébala tam a zpátky, jak houpala dítě na boku. Její manžel přikivoval, příležitostně se vmísil jedním či dvěma slovy. Kronikář nemočil pero a začal psát. Vast se vrátil k baru a opřel se o něj, zvědavě přitom sledoval dění u stolu. Nějak tomu nerozumím, řekl. Vím docela určitě, že Mary umí psát. Posílala mi dopisy. Kvot udiveně pohlédl na svého žáka a pak pokrčil rameny. Předpokládám, že se své závětí a předání majetku, ne dopisy. Člověk chce mít tyhle věci udělané pořádně, čistě sepsané, ve pravopisných chyb a přehledné. Pokynul ke stolu, kde kronikář právě tiskl těžkou pečeť na list papíru. Vidíš? Podle toho se pozná, že je povolaný úředník. Všechno, co dosvědčí, má právní platnost. Ale tohle přece dělá kněz, namítl Bast. Otec Grims je také úřední osoba, zapisuje sňatky a smlouvy, když někdo koupí kus půdy. Sám si říkal, že církev si potrpí na záznamy. Kvot přikývl. Pravda, ale kněz ti radši, když odkážeš své peníze církvi. Když ti se píše poslední vůli a ty nenecháš církvi ani zlamanou grešly, pokročil rameny. To ti může v takhle malém městě pěkně znepříjemnit život. A pokud neumíš číst, no pak tam může napsat cokoliv se mu zlíbí, ne? A kdo se s ním bude hádat, když budeš po smrti? Mast se zatvářel otřeseně. To by otec Grims nikdy neudělal. Pravděpodobně ne, připustil kvot. Grimms je na kněze slušný člověk, ale co kdyby chtěl odkázat kus půdy malé vdově odvedle a jejímu druhému synovi? Kvot významně zvedl obočí. Takové věci člověk nerad svěřuje k zapsání knězy. Takové novinky ať radši vyjdou najevo až po jeho smrti, až když je hluboko pod zemí. Do Bastova pohledu se vkradlo pochopení. Podíval se na mladý pár, jako by se pokoušel uhádnout, jaká asi skrývají tajemství. Kvot vytáhl čistý hadr a bezvyšlenkovitě začal leštit půl. Většinou je to mnohem jednodušší. Někdo prostě chce nechat tu hrací skříňku Elí a nemuset pak deset let poslouchat, jak kvůli tomu ostatní sestry říkají. Jako když umřela vdova Gradenová? Přesně tak. Viděla jste, jak se rodina kvůli jejím věcem rozhádala. Polovina z nich spolu pořád ještě navzájem nemluví. Na opačné straně místnosti holčička přistoupila k matce a začala jí tahat za šaty. O chvilku později se Mary vrátila k baru i s ní. Malá sil si nutně musí odskočit, řekla omlivně. Můžeme? Kout přikývl a ukázal na dveře u schodiště. Mary se otočila a podala chlapečka Bastovi. Byl bys tak laskav?“ Bast čistě instinktivně uchopil dítě oběma rukama, na čemž zůstal nemotorně stát, zatímco meni vedla dceru pryč. Chlapec se bystře rozlédl, aby zhodnotil novou, neznámou situaci. Bast se otočil k příteli, dítě držel strnulé před sebou. Chlapcův výraz se pomalu změnil ze zvědavého v nejistý a pak nešťastný. nakonec začal tiše, úzkostně kňourat. Vypadalo to, jako by nevěděl, jestli se má či nemá rozplakat. A pozvolna se konil k názoru, že je ano, že by patrně měl. Ach, proboha basté, vyřekl podrážděně Kvot. Jsem s ním. Natáhl se, chytil chlapce a posadil ho na bar. Předržoval ho přitom oběma rukama. Tady se chlapci zřejmě líbilo víc. Opřel se o půl tručkou a zanechal na něm šmouhu. Koukl se na basta a usmál se. Pes, řekl. Rostomile. Utrousil bast suše. Malý Ben si začal zase žmoulat prsty a rozlížet se, tentokrát s větším zájmem. Mam, řekl. Mama, mama, mama. Pak se zatvářil znepokojeně a začal znovu vydávat ty tiché kníkavé zvuky jako předtím. Podržo. se postavil přímo před chlapce. Když ho bast přidržoval, hostinský chytil chlapce za nožky a spustil říkanku. Ševče, ševče, ušij boty, sedlák musí do roboty, zasít žito na chleba, to je přece potřeba. Chlapec pozorně sledoval, jak kvot předvádí různé pohyby, šití bot, setí a hnětení chleba. Na konci říkanky se radostně bůlově zasmál a tleskal spolu s rodovlasým mužem. Mlynář v mlíně mou kumelé, hrnčí s kruhem točí děle ty mlékaři mlékolej, ty tátovi pusudej. Poslední řádek kvot nedoprovodil žádnou gestikulací, jen naklonil hlavu a vyčkávě se zahleděl na Basta. Bast zůstal zmateně stát, pak se mu ve tváři objevilo pochopení. Reši, jak můžeš tohle říct? Zeptal se malečko pohoršeně. Ukázal kluka. Vždyť má světlé vlasy. Chlapec zatěkal pohledem mezi oběma muži a rozhodl se, že si přece jen trošku popláče. Straštil obličej a začal naříkat. To je tvoje vina, prohlásil Buster rozhodně. Kvot zvedl chlapce z baru a pohoupal ho. Jeho pokus se setkal jen s malým úspěchem. Když se o chvíli později Mary vrátila do výčepu, dítě kvílelo ještě hlasitěji a hned se po ní natáhlo. Romiň, řekl kvot v rozpacích. Mary si dítě vzala, kluk okamžitě stichl, v očích ještě slzičky. Za to nemůžeš, pravila. Prostě jenom lpí na mě. Otřela se o dítě nosem a chlapec vydal další radostný, bublavý smích. Kolik si jim učtoval, Zeptal se Kvot, když se vrátil ke kronikářovu stolu. Kronikář pokrčil rameny. Jeden a půl pence. Kvot se zarazil uprostřed usedání. Přemůřil oči. To nestačí ani na papír. Má muši, ne? Řekl kronikář. Kovářův učedník se zmínil, že mentlujavy jsou na tom špatně. A i kdyby nic neřekl, mám ještě oči. Ten chlapík měl záplaty na kolenou a boty málem prodřené. Očička měla příliš krátké šaty a i ty byly samá záplata. Kvot zasmušile přikývl. Jejich jižní pole bylo dva roky po sobě zatopeno. A na jaře jim uhynuli dvě kozy. I kdyby byly jinak dobré časy, měly by to těžké. A s tím chlapečkem dvouze se nadechl a vypustil vzduch v dlouhém pozdechu. To ty nové daně, tenhle rok už po druhé. Chceš, abych zase rozbil tu ohradu, reši? Zeptal se Bast dychtivě. Nemluv o tom, Baste. Kvod se usmál koutky úst. Tentokrát to bude chtít něco jiného. Usněv se ztratil. Před dalšími daněmi. Třeba už další nebudou, ozval se kronikář. Kvot potřásal hlavou. Ne, předežně mi ale dojde na ně. Je už tak dost zlé platit ty pravidelné, ale pravidelní výběrčí vědí dost, aby se případně dívali jinam. Vědí, že se příští rok zase vrátí a pak další rok. Ale ti ničemové. Kronikař přikývl. Ti jsou jiní, pravil ponuře. Pak zerecitoval. Kdyby mohli, zaleby i mraky. Chtějí zlato. Zrní berou taky. Kvot se slabě usmál a pokračoval. Nemáš zrní, seberou ti kozu, k tomu kabát, navíc kolo kvozu. vozu. Kocoura jim ještě seberou a nakonec střechu nad hlavou. Každý ty všiváky nenávidí, přesvědčil kronikář temně. A šlechta dvojnásob. Tomu se dá těžko uvěřit, mínil Kvot. Měl bys slyšet místní lidi. Kdyby ten poslední neměl sebou po zuby ozbrojenou stráž, nejspíš by se z města živ nedostal. Kronikář se křivě pousmal. Měl by slyšet, jak ji nazýval můj otec. A ten platil jen dvě mimořádné daně za dvacet let. Tvrdil, že by radši kobylky a po nich ještě požár než tyhle královské výběrčí. Kronikář zaletl pohledem k dveřím. Jsou moc hrdí na to, aby požádali o pomoc? Ještě víc, řekl kvot. Čím chučí, tím víc pro tebe znamená tvá hrdost. Znám ten pocit. Nikdy jsem si nedokázal říct příteli o peníze. Radši bych umřel hlady. A co půjčka? Zeptal si kronikář. Kdo dneska může půjčit peníze? Mínil kvot zachmuřeně. Už tak to bude pro většinu lidí hladová zima. Ale po třetí daní se Bentleyovi budou přiklívat jednou dekou a spotřebují obilí na sadbu, než dostaje sníh pokud nepřijdou o dům. Hostinský se podíval na vlastní ruce na stole a zdál se překvapen zjištěním, že jedna je sevřená v pěst. Pomalu ji rozevřel a položil obě na plocho na desku. Pak pohlédl na kronikáře na tváři potutelný úsměv. Víš, že jsem nikdy neplatil daně, dokud jsem nepřišel sem? Edemové nikdy nemají žádný majetek. Ukázal na hostinec kolem sebe. Jakživ jsem netušil, jak je to k vzteku. Do města nepochoduje nějaký namyšlený hajzdík s velkou knihou a přinutí tě platit jenom za to, že něco vlastníš. Pokynul kronikáři, aby se chopil pera. Teď pochopitelně všechno chápu mnohem lépe. Vím, co vede skupinu mužů k tomu, že číhají u silnice, zabíjejí výběrčí daní a vzdorují krále.